«У тебе як? – запитав він у відповідь. – Куди ти зник? – Все місто обшукали. – Навіщо? – Ну, мені, знаєш, теж цікаво, як просувається розслідування. А ти як у воду впав? Звідки мені знати? Може, ти вже в Дніпрі плаваєш? – Нічого зі мною не станеться, – заспокоюв я його. – Працюю потроху. Де що вже є? Поділишся? Не зараз. Днів за два все проясниться остаточно. Або ні. Та в будь-якому випадку я відзвітую. Що з Андрієм? Погано. Тобто все по-старому. Покращень жодних, але й гірше, здається, не стає. Хоча куди вже там гірше? «Гроші є?» – запитав малюк, змінюючи тему розмови, яка, видно, була йому не дуже приємною. «Поки ще є», – запевнив я його. «Знадобляться, я скажу».